Попереду хтось ішов. Голосував, проти нехотя, ніби йому було важко зводити руку. Ступав непевно, мов похисткій кладці, аж його заносило з узбіття на дорогу. І машини обминали подорожнього. П'яне чи що, буркнув Бунчук, набратись у спеку. Ми наближались до нього. Назустріч мчав москид. Микола збавив швидкість, щоб пропустити його і об'їхати хлопчину. За інших обставин ми б зупинились і забрали юного любителя спиртного. Мабуть, висадили розгнівані пасажири з автобуса. Поки добереться додому той зовсім протверезіє. Порівнявся з ним, я лише михцем побачив хлопчину. Бо соніш із збитими в кров ногами, теніска подерта, у мене майнула підозра. І не встиг я зупинити водія, як Марина вражено скрикнула «Юра, Юра!» і вчепилася, засмикала ручку дверцят. Одразу збагнув на дорозі Юрій Коренюк. Газик ще не спинився, а Марина вже вистрибнула з кабіни і побігла до Юрка, який брів, наче сновида, знеможений, обірваний. Дівчина вклякла перед ним, заломила руки у відчі й мовчки дивилася. Юнак теж стояв і короткозоро омружився на неї ніяк не впізнаючи. «Юро, живий!» Марина наважилась, несміливо підійшла і прихилилася до нього. Коренюк закліпав, його змучене, бліде обличчя проясніло, засяяло тихою радістю. Марино, Він зробив порух правою рукою, вона лише сіпнулася і без повисла, перев'язана заплямованою кров'ю косинкою. «Як ти тут?» А їх зловили? Пробач, Юра, пробач, белькотіла дівчина. Ми, я, наче очманіли від страху. Ах, не треба, проте, не треба, стомлено попросив хлопець. Дівчина знітилась. Ти ні в чому не винна. То все вони. Їх уже зловили? Ні. Але міліція знає, шукають. Марина провела обережно пучками пальців по подряпинах на його лиці. Ти заявила? запитав Юрій. Марина, зніякувивши, промовчала. Втупилась у його збиті і запилюжені ноги. «Хто це з тобою?» мружився Юрій на нас, недобачаючи. «Лейтенант Пазов відрекомендувався Яків і показав на мене. Інспектор карного розшуку капітан Загайгора. Як ти себе почуваєш? Може в лікарню? В лікарню ні. Хочеться пити». Юрій облизав шерхлі губи і натужно ковтнув. Тоді потерпи, хлопче. Я уважно глянув на його поранену руку, пов'язку і відзначив, що вона присохла до рани, спонила кровотечу. «Давай сядемо при дорозі», – запропонував йому. Марина взяла Юрка за руку і не відпускала. Нас уже не цікавило, що відбулося на галявині. Проте ми дізналися від Жалинської. А от що трапилось після їх панічного від'їзду, вірніше втечі, коли залишили Коренюка на одинці з бандитами, треба було знати. Чому ти босий? Яків із співчуттям дивився на хлопця. Шакула здер сандалі для Філона. Він же побіг з поляни. Я згадав розповідь Марини. Потім вернувся і Дерр. Юрко поврошив пальцями. «В який бік вони пішли?» запитав його про найсуттєвіше в даний момент. «Ніби до дороги. Я пішов за ними, але Шакула вдарив мене по шиї, потім у...» Юрій Мамоволі доторкнувся до живота. Коли я встав, в лісі було тихо. Не чув ні голосів, ні тріску гілля. Я побрів навмання Гукав опісля долину гул машин, і я подерся в той бік, і справді дійшов до дороги. А де твоя сумка, Юро? Здивовано вигукнула Марина. Загубив чи забув? Забрав Шакула. О, новий факт. Гроші грабіжники переклали в сумку. Безперечно досвідчені. Знову знищили прикмету. Але куди поділи кошик? Яка вона, сумка? Опиши її, попросив Коренюка. Спортивна, кругла і продовгова з чорної штучної замші, не замислюючись, сказав Юрій. З білою лямкою, щоб носити на плечі. Мене ще цікавив Максим. Яке прізвище у Максима? Шойко. Ти з ним учився в одному класі? Еге, він у паралельному класі. Тепер я подумав зовсім легко розшукати Максима. Погано ти знав свого товариша, зауважив Яків. З таким у розвідку не підеш. Коренюк важко зітхнув. Пора їхати. Я звівся. Юрій теж ступав підтримуваний Мариною і кривився від болю. Ви їх зловите? примружився до мене підсліпувато. Обов'язково, Юра. Що ж, свідків для слідчого. І суду досить. Ще телятниця, найденко, тітка і дядько з Тарасівки. Одначе бракувало найголовнішого – злочинців. Я згадав слова Юрія, що вони подалися в бік дороги. Його показання не співпадали з моїми припущеннями. Напевне, Коренюк просто втратив орієнтування. Проте я підсвідомо відчував, що злочинці були десь у цьому районі, рано чи пізно, а вони однаково звідси підуть. Тільки б не прогавити того моменту. Ось що важливо. Не прогавити. Я подивився на годинник. Десять хвилин на шосту.